تنهد من ربال خيارين إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله <تصفيق> بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلر فلا هادره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 Wa qa'a Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama l'amalu biniyyat wa innama likulim rimaneva Sadak Allah wa sadaka Rasulullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kima aqad Zahvali wa sallahu jalla shanuhu na početku na rabbil alami Salavati salamu pučujemo Rasulullah Muhammadu sallallahu alaihi ve sellem njegov časnoj porodci Ahnul Bejtu, svim njegovim ashabima drugovima svima onima koji ga slede do sudnjega dana Allaha djelda šanuhu molim da svi zajedno i naši potomci koji će doći posljed nas budemo na toj stazi ta staza je djennetska staza je taj put podiju djennet U priodu pročani hajeta Allah djelda šanuhu kaže pozivajući o vjernici Allah se bojite pravom, bogobojasnošću i ne umirite drugačijih, osim kao muslima. I kaže Allaha, se bojite, budite sa onima koji su iskreni. Kazao Allahu poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zaista se dijela cijene prema nijetima i zaista će svakom čovjeku i pripastu što je na umir. Istinu rekao Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. a zatim, cijeni nižemate poštava na braću po islamu. Još jedan Ramazan je pri Kajbi. Ramazan je kao i život brzo prođen. Čovjek bi ga možda želio vratiti, ali više nema mogućnosti za to. A koga je iskoristio, neka zahvali Allahom. Žališa. A koga je propustio iskoristiti, neka ne kori nikoga osim sebi. Ramazan će i naredne godine doći to sigurno. Ali ko će ga od nas dočekati, to nije sigurno, ni za koliko. Ostalo je još nekoliko dana, pa da izkoristimo baro ih nekoliko dana što je ostalo. Ovo je zadnji petak ili zadnja džuma u ovom Ramazaru. Naredni petak već, inšala, je drugi dan Bajrama i sljedeći mjesec, mjesec Šauvap. Obično kad je zadnji petak U Ramazanu govori se o jednoj jako bitnoj temi, jednoj od najbitnijih postulata Islama, jednom od najbitnijih ciljeva svakog čovjeka muslimana, a to je isti pamet ili ustrajnost. Mi ovaj pojam, odnosno ustrajnost ili isti spominjemo svakog dana o našim namazima, možda toga nismo i ihdina uh, sirapan mustaqim. U puti nas na pravi put, kako se to prevodi. Ovo u stvari znači u puti nas na put ustrajnosti. Mustaqim. Istikamet. A put ustrajnosti gdje će čovjek ustrajati u islamu, u vjeri, je pravi put. Allah nije kazao umrite kako hoćete. Izabarite kako ćete napršiti ovaj svijet. Nego jasno stavlja do znanja ekspliciter ređuje ste i dobila vela temu tunne illa va antu muslimu. Ne nikako drugčije, osim kao muslimani. Da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem svoju misiju činio dva ili tri mjeseca ili dvi ili tri godine. Pa rekao ovom je do sadi, ne mogu je ovo više. Gdje bi smo mi danas bili? Kako bi se mi izvali? Nego Allah Želešamu jasno i tu stavlja do znanja Obožavaj svog gospodara idi pravim putem seždom učini sve dok ti jekin ne dođe a jekin je prave objeđenja s novom ajetu, to je smrt jer kad čovjek vidi trenutke smrti, ta će buduć najveće objeđenje, ta će postati najveći vjerniji, ta će već biti kasno govorim zato što se poslovi kod nas muslimana nekako dvijaju stihijski, traju dva, 3 mjeseca naše aktivnosti ili nešto više i zatim se ugasi. Ništa. Ništa. Nema ustrajnosti. Nema istokaveta. Govorim to zato što ne sumnjam da su neki od vas u ovom Ramazanu popravili svoj odnos prema Allahom, povećali su i badet, ostavili neke grijeha, a ostavljanje grijeha je također i badet. Međutim, isto tako on da su već zanijetili, nakon što prođe Ramazan, da će se vratiti tamo dakle i Allah Đelešanu izbavio. On je Ramazanu stavio jedan štit, jednu košu, jedan pancir koja ga štitila od šeitana, a već je zanijetio kad prođe Ramazan da pskine taj pancir i da ponovo postane lahak klin šeitan, njegovom neprijatelju. Znajte da Allah Đelešanu kojeg smo obožavali Ramazanu I prije Ramazana, i poslije Ramazana isti. On se ne mijenja. On je al-Basir, onaj koji nas dobro vidi. On je al-Sami'a, onaj koji nas dobro čuje. On je el habir onaj koji je dobro obavješten onome što radimo. Naše misli, naši strahovi, naša nadanja, naši nijeti, ne mogu mu promači. On je dobro o tome obavješten. I dobro to zna. Zato je stara islamska olema govorila, rebanijen, veda tekun rebanijen. Budi pravi, Allaho, ropuno. A nemoj to biti samo u Ramazanu. Jer šta vrijedi ženi koja do povodne plete žemper, a zatim go odplodne raspiče, na kraju nakšav, nema ništa. Taj žemper niko neće je obući jer ga nema. Šta vrijedi čovjeku što 11 mjeseci bude u nepokornosti Allaho, zatim jedan mjesec bude pokoran. Može li djeta sa 11 negativnih ili a jednom pozitivnom ocenom proći u drugi razred? I u jednoj školi ne može. Pa kako misli čovjek s jednim dobrim mjesecom u svojom životu? 11 loših proći ispit na sudnjem danu. Zato govorimo o istakametu, o ustrajnosti na pravom putu. Allah Čadlešanu kaže s tedom illa, Innal ladina kalu rabbuna Allah, thumna istakalu, zaista onima koji kažu naš gospodar je Allah a zatim ustraju na tome bilite u islamu se traže riječi i djela riječi i djela prazne riječi bez djela ne znači ništa inna nadine kalu oni koji kažu rabbu Allah, naš gospodar Allah thumme sta kalu a zatim ustraju na tome hatta yatijek eljakin sve dok ti smrt ne doži dođe walate mutunne tu muslimune umirite drugačio sim kao muslimani tateneselu alihimu l-melaikatu en la tahafu wa la tahzanu wa evširu bil džanneti ileti kuntum tu'a du'a nima će nasabrti dođi meleki dođi meleki u času jekina, pravog ubeđenja, prave vjere i kazat će la tahafu, ne bojte se jer ovo gdje sam vi kao mumini, pravi vjernici puno i bolje doboga što ostavljate wa tahzanu a ne mojte se nežalostiti jer da čitav dunjalu da je vaš, ovo što će vam za sad je puno bolje. Jer Allah Jalešanu kaže, veb i radujte se, bil džennet ilet pun tuntuali. Džennet u koji vam je, džennet vam je obećan. tu da je sve kakri, radiju Allahu, on ku i kaže, upitao sam Rasulullaha sallam, rekao sam, ja Rasulallah, Allahu posliče. Kulli, reci mi, fil islami kaulen, nešto o islamu, la esanu anhu ehaden ba'deke, da ne moram o tome više poslije tebe nikoga pitati. U drugoj se kaže kvi hadijet in gajde, osim tebe da nikoga ne moram više o Daj mi nešto jasno i jezgrovito sažeto, da znam koji mi je put, kako da se i kuda usmjerim. Pa mu kaže Resulullah s.a.v. Kul amen tu bi la'a ili kul amen tu billahi thumma stakim reci vjerujem u, vjerujem u Allaha a zatim ustraj na tome ustraj na tome nemoj to napuštati nego ustraj na tome da prevedemo danas u našim okolnostima kada 95% našeg naroda ne obavlja namaz kada 85% našeg naroda ne posti i očekujemo da Laha pomoć očekujemo da Laha hajir da nam sa Laha uputi i pazite Sicilija je najveći predstavnik islama bilo u Evropi nakon Španije Palermo imao preko 350 džamija svoje vremena njihova osobina je bila držali su post ali nisu planjali i nestali su nema tu islama Španija 800 godina muslimanska najveći predstavnik islama u Evropi ne samo u Evropi Kordoba, grad za šesto hiljada stanovnika pri hiljadu godrećih grada Evropi. Čuveni Alini, i Hazm, Kurtubi, Elalusi, Davude zahri peti meser, jedno vrijeme peti meser, god muslimana za hirijski meser, nestane. Zbog čega to mi polažemo nadu da će nas Allah, Žadešanu pomagati i dati nam stalno šanse. Niti klanjamo, niti postimo, niti za bojimo. U ovo naše vrijeme, ovo, reci, vjerujem u Allaha, zatim ustraj, možemo prevesti, padne Allah na seždu, obavljaj namaz i zatim ustraj na tome, dok ti smrt ne dođe. Jer onaj, ko šta je vjera, ko je Allah, padne mu na seždu, pa to ostavi, ko što rade ljudi poslije Ramazana, i još se hvala, ja klanjam u Ramazanu, a zatim to on je gori, u gorem položaju, njegova situacija je lošija nego onoga ako nije Allah mu na seždu palo jer ta još nije spoznao. Može se nečim opravdati. A ova još je neopravdanje. Pao je na seždu. Osjeti još da je sežda. Kogod padne Allah na seždu, iskreno, ne može da ne osjeti jednu promjer. I on to sve napusti. Njegova situacija je gora. I zbog toga držimo u hudbu. I kažemo, padne Allah na seždu i ustraje. Evo imaš djet. Evo imaš džamiju, imaš mežin. Ima još dvije. Na deset minuta s jedne i druge strane. Samo u ovom bicirku. Ima se djet Dođi pita, odgovorit se. Znači čovjek nema opravdanja. I molim Allaha za to da neko od vas, u istom tom Ramazanu popravi svoj odnos prema Allahu, ostane takav i, taka i budi još bolji i poslije Ramazana. Amin, Arba Jalim. Molim za džaneti i riječi i djela koja vode do džaneta. Da Na nasačevo o džahnama i, i djela koja vode do njega. Amin,